Буде це бачено, щоб жінці та ще й чужинці давати таку необмежену владу, таку силу і волю, від яких вона неминуче минучи злидащила б і розбестилася, навіть будучи святою. І ніхто не вмів побачити того, що було приховане, і навіки мало бути приховане від усього світу. Коли й справді мала Роксолана волю, то тільки для страждань. І що більшою волею могла користатися, то більші страждання очікували її в кожному дні прожитому і ще не прожитому. Щастя теж буває тягарем незносним. Налякана поштивість оточувала Роксолану повсюди. Але не було ні любові, ні поваги, ні співчуття. Її ніколи тут ніхто не любив. Поперва, тому що була всім чужа, тоді через те, що всі були чужі їй. Ось так і мала жити серед страждань і невпокореності, ненависті і невдоволення, безлюбові і милосердя, завжди самотня, наодинці зі своєю долею. Сама у всьому світі, цього не змогла уявити, кинута між диких звірів, як Данило врів з левами. Що врятувало її? Доля? Але навіть доля губить свою сліпу силу там, де гремлять гармати і лється кров. Вже понад 30 років Роксолана була свідком найбільших злочинів на землі, їхньою жертвою, а натовпам видавалося, що вона – причина тих злочинів. Темний поговір ставив хурем над самим султаном. Царство Сулеймана звали царством жінки. Османські хроністи писали про хасики. Стала всемогутньою а султан всього лиш звичайна лялька в її руках. І ніхто не знав, як хотілося Роксолані відмити руки від пролитої султаном крові, в якому розпачі була вона від тих незмивних слідів. Стояла, знесена над світом, самотня, мов храм на площі, як Велика Джамія, відкрита всім поглядом, беззахисна, безборонна. Видно з усіх боків і всім треба подобатися, приваблювати, впокорювати і перемагати своїм існуванням. Може, тому любила ходити до Ая Софії, вибираючи час між двома денними молитвами, коли велетенський храм стояв порожній і таємничий, як віки, як історія, як усе життя. Не для зцілення душі ходила до Софії ні. Не почувала себе винною ні перед людьми, ні перед Богом, а коли вже й мала б щось цілювати, то хіба що своє тіло, бо тіло що далі вимагало більшої уваги і дбання. Зовні мовби би, не змінювалося ніщо, була так само тоненька, зграбна, легка, як і тої ночі, коли приведено її з Ібрагімового дому до султанського гарему. Коли б збереглося вбрання, в якому тоді була, то вільно надягла б його на себе ще й сьогодні. Та то тільки зовні. Для ока стороннього лишалася такою, як 35 років тому. Сама ж відчувала, як руйнується її тіло десь у глибинах. Непомітно, повільно, але невпинно. І ніяка сила не може запобігти тому жахливому руйнуванню. До 30 років не помічала віку, навіть не задумувалася над його існуванням. Народила шестеро дітей, а сама в душі ще лишалася дитиною теж. Сорок років зустріла з острахом, сприйняла як перехід в інше життя, сповнене загроз прихованих таємничо незбагненних і тому стократно небезпечніших, ніж загрози явні, бо з тими бодай знаєш, як боротися. П'ятдесят років налетіла на неї морда, вгинається степ, дрижить небо, стогне простір, і немає рятунку, немає втечища. П'ятдесятилітня жінка нагадує зів'яли осіннє листя. Ще зберігає воно форму, пахне ще пронизливіше, ніж молоде, ще живе і хоче жити, але вже ніколи не вернеться до нього весна, як річка не поверне своєї води, що витекла в море, як дощі не зіймуться більше з хмари, впавши на землю, як місяць не опуститься на землю, навіки вознесений на небо. Тому мало не половину її часу поглинало в роксолане тіло. Годинами цілими могла сидіти в мармурових своїх купальнях, розглядала себе зусібіч у венеціанських дзеркалах, натиралася мазями, бальзамами, пробувала купелі, яких вживали колись єгипетські цариці, імператриці Риму, вавилонські богині, служителі таємничих східних культів китайські імператори. Рятувалися від старіння, хапалися чим дуж за молодість, хотіла втримати її коло себе.